del 2014 Política i institucions L'Assemblea Nacional de Catalunya i Òmnium donen a Artur Mas un termini de 3 mesos perquè convoqui les eleccions plaviscitàries Carme Forcadell i Muriel Casals fan una crida davant de més de 100.000 persones a arribar fins al final del camí Unitat, Urnes i Independència han estat les 3 paraules clau de l'acte a que les més, de, les més coratjades per la germació complia la plaça de Catalunya a Barcelona. Cop de, cop de puny sobre la taula de les entitats que han liderat el procés sobiranista dels últims 4 anys a Catalunya. Carme Forcadell ha revelat que donaran suport al 9 sempre i quan es converteix en una mobilització contra la involució democràtica que es viu a l'estat espanyol, exigeixen unitat política i que hi hagi eleccions plebiscitàries i referendetàries. Per ell comentava que el desig de l'Assemblea Nacional Catalana és votar en els propers tres mesos i iniciar la primavera amb un nou Parlament constituït. L'acte central pel sí de la campanya, ara és l'hora, ha volgut situar d'aquesta manera la voluntat popular per sobre dels interessos del partit. Seguim amb política institucions perquè l'han cercat al centre d'internament d'estrangers va mobilitzar 17 o un miler de persones a la zona franca de Barcelona. L'acte va arrencar el ritme dels tabalers de Sants i tot seguit representants de les entitats organitzadores i algunes personalitats de la cultura van fer els seus parlaments denunciant l'opacitat d'aquests centres així com la vulneració que s'hi es, que produeixen dels drets, dels drets fonamentals de persones que estan retingudes per haver comès una falta administrativa. Aquesta ha estat la primera vegada que les tres entitats organitzadores amb trajectòries molt diferents treballaven de forma coordinada en un projecte. A partir d'ara, l'activitat d'aquestes entitats es centrarà en els propers mesos i aprofitant la proximitat de les eleccions municipals en buscar el posicionament dels ajuntaments respecte als centres d'internament d'estrangers. Membres d'aquests col·lectius ja s'han reunit amb alguns dels partits polítics amb representació a l'Ajuntament de Barcelona i esperen poder aconseguir aviat una declaració institucional favorable al tancament d'aquests centres. Territori El veïnat de Poble Sec i Sant Antoni de Barcelona atura les obres del Pla Paral·lel. És la resposta veïnal a la falta de transparència i a les inexistent marges de participació que hi ha en de l'anomenat Pla Paral·lel, impulsat per l'Ajuntament de Barcelona. Durant la passada setmana, grups veïnals havien tallat l'avinguda tres cops i pensen continuar amb més accions durant aquesta setmana. Des de la plataforma Som Paral·lel s'ha convocat a les veïnes dels barris afectats pel pla a participar en l'audiència pública de l'estat del districte, oberta a tota la ciutadania. Serà de medi a la seu del districte de Sants Montjuïc. L'objectiu és anar posant més pressió a l'Ajuntament i buscar la coordinació amb altres plataformes veïnals de la ciutat, perquè al cap i a la fi és un problema més de l'anomenat Model Barcelona. Economia el Banco Santander té una àmplia presència a l'ensenyament superior i a banda de beques i fa negoci amb els carnets estudiantils i els crèdits. Una via menys coneguda i que segurament dona encara més poder a l'entitat financera és el control del deute de les universitats. En el cas català, el pes del Santander en aquest àmbit és enorme. Segons recull un informe elaborat per la plataforma Auditoria Ciutadana pel Deute, les universitats públiques del Principat acumulen un deute de 68,5 milions, dels quals més, més d'un 80% tenen d'acreditora a l'entitat presidida per Ana Patricia Botín. Les dades corresponen a gener de 2014 i la plataforma explica que les ha obtingut a través de la CUP. I és que el negoci és el negoci i amb el control del deute no hi ha dubte que la influència de l'entitat a l'ensenyament superior pesa i molt. Continuem a Economia. A un any de l'inici de la vaga més llarga des de la transició, el conflicte de Panrico continua viu. En total, a la fàbrica catalana ja s'han acomiadat 154 persones en el marc de l'expedient de regulació d'ocupació presentat per l'empresa més sis acomiadaments disciplinaris. D'aquí a finals d'anys es calcula que aniran al carrer 25 persones més, un dels vaguis de sentència que, a Panrico, ja no poden confiar en els seus representants perquè menteixen. Després de 8 mesos de vaga, a les oficines centrals ja s'han incorporat la majoria de persones, però a la fàbrica en aquests moments només hi, ha, només hi ha dues persones treballant, ja que la majoria es troba no bé afectats per l'expedient de regulació temporal d'ocupació presentat en finalitzar la vaga o bé acomiadades. Segons assegura la mateixa empresa, durant el primer trimestre de 2015 s'aniran incorporant, però abans executaran la resta de l’Ero. D'aquesta manera el conflicte de Panrico continua obert. Drets Convergència i Unió ha trencat amb l'acord de no desallotjament i divendres va tapiar el casal popular independentista el Teler a Mataró. El dispositiu que estava comandat pels Mossos i la policia local va ocupar el carrer Camiral de Mataró per blindar els operaris de l'Ajuntament que van tapiar la porta principal del casal. Quan va començar el desallotjament, dos joves van intentar entrar dins per retirar pertinences i aturar temporalment l'acció dels treballadors, cosa que no van aconseguir ja que la policia va carregar contra les manifestants culpejant amb les porres a diverses persones. Els dos joves que van intentar accedir al casal van estar reduïts i detinguts per la policia. I acabem amb drets. Els investigadors i la jutgesa que investiga el cas en relació a una presunta xarxa mafiosa vinculada a la prostitució asseguren que policies de la Guàrdia Urbana formaven un nucle anomenat Pepitos. Els implicats, a canvi d'un sobre amb 3.800 euros, llargues sessions de sexe a rostíbols de la ciutat i sopars restaurants de luxe, filtraven informació reservada en relació a les inspeccions que la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i l'Inspecció de Treball tenien previst dur a terme a diferents locals. Gràcies a aquestes filtracions, els empresaris de l'oci nocturn aconseguien deixar-ho tot preparat per evitar que les inspeccions acabessin amb sanció. Ens situem el 26 d'agost de 2014. Dos agents de la Guàrdia Urbana surten d'un restaurant del carrer Arribau de Barcelona acompanyats d'un influent empresari del món de l'oci a Barcelona. Uns altres dos agents abandonen el local instants més tard. Tots ells van de paisà i poc abans de les dues arriben al prostíbul Top Damas. Al sopar al restaurant va costar 300 euros i van contractar els serveis sexuals de sis dones durant tota la nit. Totes les despeses les va pagar l'empresari. Així ens constaten una intercepció telefònica entre Carlos, propietari de Carlitos Group, empresari que suposadament va participar del sopar de la nit de sexe amb els agents, i un altre empresari anomenat Senyor Balcells, que li demana quina informació va rebre dels policies. I fins aquí les notícies de la directa, locutades per l'equip d'Espavila.